Tak, dobrý, začneme první s diskuzí, ne? No, teda, to funguje s vysvětěním na mnicha? Musíme se třeba být, které starší, alebo kdo v mnicha? Podle naší tradice musí být deset, deset kompetentních mnichů. to znamená pokud možno ne hned ordinovaných, ne? který po případě mají už nějaký pivasa, nějaký ty roky, musí být přítomný. E, Papaďa, jako stát se novicem, to stačí k tomu učitel. E, jeden učitel, nepotřebuje k tomu být víc lidí. Ale stát se plně ordinovaným mnichem, je jistá. Jestli pravidla musí být 10 to přítomní, musí se sepsat dokument. Dneska v těch zemích je to, musí se to nahlásit na úřad, dostaneš jistou, jistou legitimaci mníchů a tak dále. Tak je to v Perláde tradice. V Číně. Musí se v Čině existuje každý rok na několika místech. Tomu se říká tzv. trojitá ordinace. A ta trojitá ordinace je spojená s výcvikem, který normálně trvá v některých klášterech měsíc, v některých tři týdny, v některých i kratší dva týdny. Tradičně by to mělo trvat nejméně než jeden měsíc. Dříve to mohlo trvat i rok za starých časů. Ale dneska lidi spěchají. Během toho měsíce projdeš trojitou ordinací, mě jako novic, vysvětlí ti, jak novic, jaké máš pravidla, jak se máš chovat, a základní pravidla pro novice. Pak vezmeš ordinace jako mnich, zase ti předtím vysvětlí, co to znamená být mnichem, jaké máš pravidla, jak ty pravidla vznikly. Krátce. A nakonec, protože je to Mahāyāna tradice, ordinace bodhisattví. Hm? A přijmeš jak leti, jaké jsou pravidla chování bodhisattví, jak se bodhisattva chová, proč se tak chová a tak dále. Hm? Co to znamená bodhisattva a jak vzít bodhisattva na sebe. Hm? No a pak vezmeš bodhisattva a vezmeš ty pravidla pro bodhisattvu a dostaneš třetí ordinaci. Tak máš sérii jedna, dvě, tři a to, ta ordinace, ty se zúčastní vždycky nejmíně tak 50, 100, 200, v Číně většinou je to paimásl, tam může být i tisíc účastníků, hm? v lojaku. to je ten tradiční kláštel ordinace, každý rok se tam účastní níži. No a můžeš tam zajet? Proč, ne? A v Japonsku neexistuje ordinace mnicha, tam mají jenom bodhisatry. Hm? Čili když jdeš do Japonsku na trénink pro mnicha, tak dostaneš ne, ty sliby bodhisatry. Hm? Dostaneš legitku, že jsi pod tréninkem v Japonsku, tak je byrokratická země. Hm? V Japonsku mám nikdy nějaké výhody? Hm? Máš výhody, když je to jako známý centrum, které uzná, stát uznává, takže dostaneš výzum do Japonska. Můžeš tam zůstat jak dlouho chceš, pokud děláš ten trénink na měcha. A když se ti v Japonsku líbí, tak tam můžeš zůstat navždy. A ten trénink jako zadarmo? Člověk tam prostě přijde a chce Za Zadarmo. <laughs> ale musíš pracovat, to není jako, které vládou tradice. <laughs> Většinu času právě ty japonšky měši v tréninku, se musí živit sami. Sice chodí žebrat taky, pro rýži, ale zeleninu a takové věci jsou závislí na sobě. Čili strávíš hodně, hodně času, kopání mrka. a větkvům. A... to nejde neidealizuj, to neidealizují. A v Číně se ještě stále vypalují tě? Vypalují. Každej, kdo přijme ty sliby, musí si nechce. Vy... Já jsem je chtěl sem, tak nebyla A v Týnej bolisická zem ještě stále? Hmm? Čína je smíšení na buddhismu, taoismu a konfucianismu. Hmm? Hmm. Čili k čínskému vzdělání patří, že čínský vzdělaný by měl znát všechny tři. Taoismus, konfucianismus a buddhismus. To je klad toho je, že. Číňani nemůžou být extremisti. Když znáš tři náboženství, tak nemůžeš jít pro náboženství do války. To nikdy neznají a nemůžou pochopit vůbec, jak je to možné. Bez Vypasany není možné dosáhnout žádného poznání buddhismu. To říká taky bodhichary Avatára, jestliže nepoznáš neja, nejástry, no tak nemůžeš poznat učení budho. Učení Buddhů je založeno na nejástry. A nejáství je Vypasaná. A jak se to servíruje a jaké jsou k tomu ještě přídavky. To záleží pak na tradici, ale nejářství je jediné ortodoxní a opravdové učení v Budhu. A to není žádná pochyba. Na tom. Pokud to neexistuje, no, tak to není buddhismus. Já jsem právě myslel, jestli v jiných tradicích není buddhismus. To je právě specialita buddhismu. Nejasné. Třeba v sámky a filozofii, v sámky praktice, taky nevěří. Sámky nepovažuje Boha za důležitého a považuji se za ateisty, Sankhya, ale přesto přijímají existenci duše. Buddhismus nepřijímá ani existenci duše jako něco opravdového, co znamená, něco, co existuje stále. Jak jsem se vlastně v škole, čo vedělám, ale vydal, tak mě doporučuje, robíš ještě před přípravnými protože to může dojít k nějakému efektu bílé steny. Či vlastně viete, to je a či byste na Já nevím, já to neznám, neznám olimidála, neznám tu tradici, tak jako to můžu něco mluvit? Hm? Um, já jediný, co jsem se trochu v tom, buddh, tom tibetském buddhismu, čeho jsem trochu na to je ten, ta tibetská yoga zokčen, hm? ale já nevím, co oni tam můžu. On tvrdí, že to je nějaký stav při vlastně, meditaci, když sledujeme dých? Kdy vlastně sami se dostává ještě více otupená, jako je a nevedě to vlastně k nějakému pokroku, ale vlastně ještě více otupuje. To je to samý v, v, v teravádné tradici. Prosím? To samý v tradice, tradici, že se to nazývá jinak. Nazývá se to bhavanga. Hm? Mysl, jestliže koncentrace je lepší, normálně e, za, existuje základ vědomí. Hm? V Mahajáně se tomu říká Alaya Vidyána. Hm? V terorádě se tomu říká bhavanga. Bhava znamená existence, anga znamená e, příčina hm? Tak e, Mahajana pracuje s koncentem alayavidhyana, e, to znamená e, vědomím, které obsahuje všechny naše zkušenosti, hm? minulé zkušenosti. A e, tento ten, v tomto systému toto to tělo a tento svět jsou atributy álaya vidyáno. V teraváda tradici samozřejmě, protože buddhismus hlásí, že vše, co existuje, je proces vznikání a zanikání, tělo je proces vznikání a zanikání, mysl je proces vznikání a zanikání, a vznikání a zanikání je souvislé vznikání musí být objekt, musí být pozornost na ten objekt, pak vzniká mysl. mysl A teď, když není objekt, kde je mysl, kde je vědomí? Odpověď na to je v bhavanga, v základním vědomí, které je, jehož objekt není jasný. Oproti Mahajáně, v Tereváně, jestliže se učíš abidamu a učíš se meditaci, můžeš poznat objekt základního vědomí. Objekt základního vědomí je tvoje poslední mysl, objekt tvé poslední mysl v mysli v předešlém životě. To je rozdíl mezi Alayavigyan. Ale protože tu mysl nepoznáš, pokud nemáš jistý systém meditace, abys viděl své minulé životy, tak je to mysl bez objektu. Hm? Ale ten objekt tam je takové je vysvětlení teravády. Hm? A jestliže normálně, jelikož mysl se stále mění, proto ne, nevidíš, nemáš možnost někdy vidět nebo poznat toto základ vědomí. Abys poznal základ vědomí, musíš se učit koncentraci. A teď se stává v, v procesu učení se koncentrace, že e, když je koncentrace opravdu dobrá, to znamená, když e, mysl nemění objekt delší dobu, třeba 10 minut, 15 minut, a je ještě stále v tom stádiu učení se koncentrace, tak se stává, že najednou všechno se ztratí a mysl je bez objektu a je to jako blank. Co ty nazýváš bílá stěna, možná tomu odpovídá. A teď existuje mnoho nezasvěcených meditujících jogínů, kteří to považují za nějakou realizaci, cítí se v tom strašně dobře, dokonce si myslí, že je to nirvána, že něco vel, udělali velkou realizaci. A tento stav i pro meditaci, jak pro samata, tak pro vypasana, nemá vůbec žádný smysl. A k ničemu, k žádnému poznání nemůže dojít. Aby, poznání, aby bylo poznání, musí být objekt poznání. Bez objektu poznání žádné poznání neexistuje. No a teď meditující se můžou zůstat v tomto stavu, může, že v něm zůstali další domu, můžou si ho znova navodit a pak si myslí, že mají nějakou realizaci. To se stává. Nadpak no přijde kompetentní učitel a vyvede je z omylu, ale stává se to. Hm? Ale já nevím, jestli v té tradici, jak říkáš, je to to samé, hm, nevím. Ne? Jsem, a, mám ale to vlastně, kvůli, kvůli tomu to nedoporučuje doporučuje, robíš jiné, že máme nejprve robit vlastně gondro, toto je cvičení. Teda můžete nám jako jako se tomuto vlastně vyhnout, aby jsme když robíme všichni, k tomu to nedošli? Jestliže kompetentní učitel, tak okamžitě vysvětlí, že pokud objekt meditace, když se objekt meditace ztratí, tak žádné poznání nemůže hm, se objevit. Objevit se může jen poznání s objektem meditace. Bez objektu meditace poznání žádný není. A bez poznání člověk plítvá cený čas. Když to tak vysvětlí, tak okamžitě, když tento stav nastane, meditující si to uvědomí a vrátí se k čemukoliv, co je jeho objekt. Ať je to dech, nebo barva, nebo meta, nebo. To se vám může stát taky, když budete plně pr pracovat na metě a když ta koncentrace trvá, no ten vyvolený objekt dlouhou dobu, třeba když si zvolíte to, tu mezifázi, chcete dosáhnout to hloubení mysle na meta hm? a meditujete furt na tom objektu, když vám zůstane je, třeba 20 minut, 30 minut předmyslí žádný objekt není a najednou mysl začne těkat a všecko zmizí. To se stává. Ale je třeba si uvědomit, že takový stav k ničemu vůbec nevede a hned se vrátit k objektu. A pak je to v pohodě, tak není žádný. Já jsem se chtěla zeptat, <coughs> jak vy rozdíl mezi eh, láskou ve smyslu přátelství a soucitami? Jak už jsme o tom hovořili, když praktikujeme meta, hm, lásku ve smyslu přátelství, naše. Eh, je, aby my sami jsme byli šťastní a aby ta osoba, nebo ty osoby, nebo to veškerenstvo, ke kterému eh, eh, aplikujeme svoji mysli, hm? aby teď byli šťastní. Hm? Když to soucit, když eh, medituješ prohloubení mysli soucitu, medituješ na osobě, která trpí přeješ si, aby ta osoba, která trpí, se byla zbavena v jeho utrpení. Hm? To je soucit. I když jsou si blízký a jdou spolu, tak objektem soucitu je osoba, nebo osoby, nebo veškerenstvo, které trpí. Hm? A objektem meta je eh, eh, je Osoba, která prožívá štěstí, osoby, které prožívá štěstí, já, který prožívá štěstí. Hm? Dvě jsou blízké. Hm? Někdy jsou těžké jen mezi nimi oddělit, protože přichází spolu třeba v čínštině. Hm? E, soucit ta láska, ve smyslu meta, je jedno slovo. A běžný číňan je vůbec nemůžu dovede rozlišit. Ale Pány, jsou to dva, dvě rozdílná slova. A každému je jasné, že se jedná o něco jiného. Protože když máš soucit k druhému, hm, tak chceš, aby byl šťastný. Že? Tak ono to jde dohromady. Ale přeci jenom ten objekt je jiný. Jestliže se staneš budhou a do... Doufejme, že tomu tak bude, no tak budeš stále mít lásku a soucit ve svém vědomí. To je stav budy. Ale to není tak snadné. A je, je aj rozdíl mezi. Nechci bez nepřátelství a bez nenávistí. Jaký je v tom rozdíl? Rozdíl je v tom malý, ale přeci jenom e, e, vlastně se jedná o, o dvě strany stejné mince, to jsou všechno, e, aby si měl jasnější představu toho, jaká je co je to prátelství. To prátelství je opak neprátelství a prátelství je opak nenávistí. V tom smyslu. Čili to ti dává jistou sféru toho významu. Co to je? To, ta, ta meta. To je opak. Protože v jedné mysli nemůže být nepřátelství a meta dohromady. Stejně tak, jako v jedné mysli, nemůže být e, nenávist a meta dohromady. Hm? A e, jestliže je meta, pak si přeješ, aby hm. si ty a celý svět byl bez překážek a šťastný. Hm? To je sféra toho významu. Hm. <coughs> Čím v teravadě? V teravadě Většinou v Teravádě. Většina meditujících nejen v Teravádě, ale i v mnoho mahajanových klášter začíná s dechem meditací mady. To je nejmoudřejší meditace v buddhistické tradice. A tradice, aspoň tradice tervády je, že Buddha tež v době, kdy se rozhodl, že neopustí Vajra Asana, než se stane Buddha, tež praktikoval tuto meditaci, meditaci Nadej. To je vadit tomu, se to je určitě, ale to stačí podle knihy, nebo nějakou kutka, že to už funguje, No je. Stačí, stačí podle knihy, ale když, když meduje, medituješ. Úsilovně jistě se dostaví, bez toho to není žádná meditace, jistě se dostaví z té překážky, které v knize nenajdeš. Protože vždycky je to trochu jinak, než je to napsané. Proto je dobré to skonzultovat, a s někým do tím prošel a ví, o co se jedná. Nemusíš moc mluvit a už ví, co, co se děje a hned tě vyvede z omylu na kvalifikovaný tak která Já se nepovažuji za tak kvalifikovaný učitele, zkouším, co můžu. A já nevím, kvalifikovaný učitel. Já byl sice nějakou dobu pomocníkem jadu, ale tak kvalifikovaný učitel zase taky nejsem. Bejt úplně plně kvalifikovaný učitel není tak snadné. Všichni se učíme, co můžeme. A kromě mě jsou, jsou tež, jsou nižší v Evropě, kdo učí meditaci. Do Čech jezdí jeden, se kterého znám, se jmenuje Asin Otama. Ten ale neučí samády, ten učí čistou vypasanou. A ten nějak nějakou dobu byl v Brně a myslím, že taky ten ten kurz nějak ukončil tam hm? ten základní aspoň ten kurz, co je to. Telecompetitivity, ty jsi časů tu nějak ty, že to je třeba někde tu v Československu, tak zapytej vás, ale přímo alebo no Fakt, že já jsem většinu, dobu, většinu doby tady nejsem. Já už jsem skoro polovinu svého života prožil v Ázii, a většinou jsem tam... Ale když tady jsem, tak učím teď učím víc v Německu, ne to víc v Česku. Mě, a objektem té naší meditace, někdo považuje na nezactivodného, ne? tak m, asi možná je to jako m, m, m, nějaká moje překážka. A, vlastně, pokud ať, a, myslím na a, n, nějakého a, učitele svého, tak a, a, mě m, m, připadá, zvláštní, že mám přát nebo myslet na ne, nechtě, si bez nepřátel, nechci bez nenávisti, bez protože si myslím, že jakoby moje úroveň nebo kapacita je tisícina té, té kapacity učitele a připadá mi to takové srandovní, jakoby to moje přání, um, jako on to určitě zvládne, nebo ona to určitě zvládne, nebo Jedná se o stav mysli. Uh -huh. A o to se tady jedná. Nakonec každý se může stát objektem meta. Je osvícená osoba, neosvícená osoba, protože meta, vlastně odbourává všechny rozdíly. To přání to štěstí a, a, a... Právě a si vybíráme vznešenou může... osobu, nejlepší je vybírat si vznešenou osobu, aby se naše mysl neznečištila. Mm -hmm. Když si vybereme, dejme tomu svoji manželku, nebo e, svoji přítelkyni, nebo e, ze začátku hned někoho, koho nemáme rádi, no tak. E, to bude těžký. Proto začínáme s tím, co je snadné, a pak jdeme dál a učíme se i nad tím objektem, který je nesnadný, udržovat stejný stav mysli. Právě proto, když to potom delíp, tak zůstávat dlouho, dlouho, dlouho, tak se to učí u těch nežádoucích osob. Až mysl u žádoucích osob, u nežádoucích osob, bude úplně stejná, pak to rozširování na všechny směry, pak je to velký zážitek. To vyzahování metá pak to jde výborně, jenomže jsme měli tak málo času, že jsme to museli, doufám, že, je to, že jste to nějak střebali svým způsobem, způsobem, člověk to musí cvičit. Potom. začíná se vždycky s tím jednoduším a se čím dál tím blíž k tomu složitější, pak to jednodušší a začínáš s tím, co je nejednodušší je, mít rád, to je sám sebe. Každý nakonec, kdo je, je má, jak jsem říkal, je verš udána, že des, až hledáme v deseti směrech, nenajdeme nikoho, koho máme, více rádi než sami sebe. A proto, Buda říká, nesmíme nikomu škodit. To je meta. Proto je snadné, jelikož každý chce, aby byl šťastný, protože každý chce, aby byl šťastný, proto se každý vyhýbá bolesti. Všechny bytosti, nejenom my. Protože všichni bytosti nechtějí bolest, je štěstí. Ale protože jsme pomateni o tom, co je to, co je to štěstí, no tak místo štěstí sklízíme bolestí. Když se naučíme tolerovat bolest, je možná, možné pak poznat opravdové štěstí. A doufám, že všichni během meditace poznali, že bolest, se štěstím jde do, do, dohromady. Není žádná, nejsou to žádné protiklady. Jenomže, jelikož my máme zkreslené představy o štěstí, proto my chceme štěstí bez bolesti. Ale štěstí je z bolesti. A čím více bolesti člověk pozná, tím opravdovější může být jeho štěstí. Jenomže to my. Ne No, si na to zavíráme oči a nechceme to vidět. A právě proto pomatení o tom, co je to štěstí, sklíříme jedno neštěstí za druhé. Je tomu tak? nejdůležitější duchovní učitel byl v Burmě. Ten je Já sám se snažím o to být, Já i můj učitel na Širilancet, s kterým jsem ordinoval, i on, i ty Mahajánovi učitele, který jsem měl byli většinou Učenci a také jogini. A já sám, i když špatně se o to snažím, být nejenom jogin, ale taky tomu porozumět a být, naučit se být schopen to předávat druhým, tak vlastně člověk si sám hledá svého učitele, který mu nejlíp vyhovuje. A já nejvíce cením těchto vlastností, že. o čem nejvíc toužím, je stát se nejenom jogínem, takéž nejenom učencem, ale učencem a jogínem. Ale jak se mi to daří, o tom nejsem přesvědčený. Ale měl jsem to štěstí a tu velkou šanci, že jsem byl u takových lidí. A tím pádem, i když má schopnost pochopit, je malá rovně, jsem pochytil. A to malé něco rád dílím. A ještě, že proč ti toho jedného nazvali je nejdůležitější? Protože se, se u něj nejvíc naučili. A nejvíc se mi věnovali. Měl už každý den za mohl s ním. Když citujeme něco, palí a v tibetštině, doufám, měl bych říct několik konečných slov. Taky jsem slyšel různé problémy, které tady existují. Chci jenom říct, že mnozi z nás třeba praktikují tibetský buddhismus, náš přítel. Tady Lukáš. <laughs> Možná některý z nás mají zkušenosti zen. Hm? A jelikož naše zkušenosti ještě nestačí, existují jisté obavy hm? mezi námi, že třeba když se učím něco jiného, že mě to může škodit. Hm? Ale já chci ujistit všechny, že význam skutečného buddhismu, autentického buddhismu je stejný, ať je to jakákoliv tradice. Buda nikdy neučil dva, tři, čtyři, pět buddhismů. Bud buddhismus existuje jenom jeden. Existuje mnoho způsobů, jak se to serviluje podle kultury, podle historického vývoje a tak dále. Ale význam buddhismu je jenom jeden. A ten, kde se doma autentickou zkušenost a opravdu něco pochopil, tak ten pochopí právě tohleto. A myslím si, že všichni moudří muži v Ázii jsou si toho vědomí absolutně. O tom jsem se sám přesvědčil, ať jsou to tibetěni, nebo Číňani nebo japonci, nebo zen. Všichni jsme, z těch, kteří opravdu něco realizovali, všichni se shodnou na tom, že se jedná o stejnou věc. Chuť je trochu jiná, protože důraz je na jiné věci. V terváně je důraz na sebe-probuzení, v Mahajáně je důraz na soucit a probuzování druhých. Ovšem sebe-probuzování druhých a soucit není možný bez probuzení, a probuzení není, není kompletní bez soucitu a bez probuzování druhých. Čili ne, ne, ne, ne, není vlastně nic, o čem by mohl být opravdový spor. O tom, co je důležité, všichni se shodují. Není, neexistuje žádný rozpor. Rozpor existuje jenom v pomatených myslích Ta mysl, která není pomatená, může všechny různý koncepty dát dohromady. To existuje v Dzogčan tradici, to existuje v Theravada tradici, Možno různé koncepty dát dohromady a, a sloučit je. A teď právě to, že buddhismus je tak eh, i obzvláště typecký buddhismus na tolik různých sekt a tolik různých linijis a tohleto, to je spojenost s jejich s tibetskou kulturou, s tibetským pozadím, a tak dále. Hm? Ovšem nejedná se o něco podstatného. Jedná se většinou o vnější věci, které s podstatou buddhismu nemají co společného. A právě teď, kdy buddhismus přichází k nám, hm? do, na západ, hm? do jiné civilizace, Je nutné hm? no, přijímat si s tou inteligencí a tolerancí. No, Buddhismus není nic jiného než filozofie tolerance, nenásilí, hm? kterou právě v tomto momentě svět nejvíc potřebuje ze všeho. A teď začít eh, mezi náma diskriminovat ten studuje malej. Ne? Ten je malý, ten je velký, ten je největší. To je, je úplný nesmysl a škodíme sami sobě. A právě i přínos nás, lidí, který jsme, nejsme, studujeme buddhismus a nenarodili jsme se v tradičních buddhistických společnostech, může právě být. A Azie netouží po ničem jiným než po tomhleto, že Zase ty různé směry dáme dohromady a poukážeme na jejich společnou podstatu a společný eh, eh, význam. Právě proto, že jste se rozhodli učit se buddhismu, učit se meditaci, je to výzva taky k otevření. Učit se ho, trochu otevření a ne eh, eh, nějak se, se sektářskými. Sektářskými má, ale jako jisté otevření k novému, lepšímu chápání světa a ne nějaké šablony, sektářské šablony a kulty nějakého. nějakého jedinečného učitele, který stojí nad vším a, a, a je neumělný. Tak chci nejenom, je to studium buddhismu, je to výzva pro mě, he? výzva pro vás, he? pro nás všechny, aby jsme se otevřeli. Otevřeli své horizonty, otevřeli své myšlení, otevřeli své pochopení světa, ne aby jsme se zavírali do nějakých sektářských šablon, jak věci musí být. A jsou, ve, jak jsem se sám přesvědčil, mezi Tibetanama, mezi Číňanama, mezi Japoncema, mezi Korejcema, mezi tajícema, šrilánskejma buddhistama. Všichni, kteří něco pochopili, se jedná jenom o tohleto, o nic jiného. Tak je jistá možnost a doufám, že ji využijeme, že právě pro nás, kteří studujeme buddhismu bez nějakého bez tradice, hm? že budeme schopni právě o tom uvažovat, co se učíme, rozšířit své, tím své poznání a, schop, a schopni nějaké synkreze. Hm? Proč čínský buddhismus se stal? Čína je jediná země, která přijmula buddhismus v době, kdy už měla vy, vyvinutou... Hm? vysoce vyvinutou kulturu, filozofii. přesto buddhismus, čínská společnost byla schopná buddhismus přijat a většina Číňanů má buddhismus nejradši ze všech filozofií, protože byli čínskí buddhisti měli našli v sobě schopnost syntetizovat buddhistickou vizi světa se svým vlastním obzorem. Se svým vlastním myšlením. A e, udělali to velmi dobře. A proto e, buddhismus se stál součástí čínské kultury. A jediná možnost ha, pro nás je, aby jsme se naučili střemat hm, to, co je nám nové, a tímto způsobem. <hý> Jestliže se to stane nějaká sektářské učení, no tak to jenom v naší společnosti najde nepochopení, nepřátelství a žádný přínos tady nebude. A už takhle je nás pět půl, co se seriózně zabýváme buddhismem. Jestli začneme mezi sebou rozlišovat, ten je takový, ten je takový, ten je takový, nemáme si co říct, no tak, tak pak vůbec nemáme šanci. A když někdo nosí takovýhle šaty, to neznamená, že je Hinayan, A když někdo nosí tibetskou šaty typického láma, to neznamená, že je velký vajrajan, že je vajrajanista, To vůbec nic neznamená. Jsou jenom šaty. Tak doufám, že to, co jsme se tady učili, Včera a dneska, že to bude též výzva k jistému otevřenějšímu studiu jogie a buddhismu a vůbec duchovních věd, co nás všechny spojí právě, to je opravdová láska a co je co nejvíc chybí na světě, to je právě tohleto. A jestliže něco z toho, co jsme se tady učili, zůstane v nás a použijeme to k otevření a k hlubšímu pochopení světa a hlubšímu pochopení sebe, no tak jsme opravdoví studenti buddhismu. Doufám, že přes všechny své omezení, že to, co jsem tady učil v posledních dvou dnech, bylo v prospěchu všech. A teď můžeme začít s recitací. Už je skoro pět hodin. Já budu zase recitovat, jako s čím jsme začali, tím ukončíme z a Metasuta, potom možná Mangala Suta, sutra požehnání, a pak náš přítel Lukáš a žáci Zokčen zarecitují něco tibetského, nějaký požehnání. ukončíme uh, oficiálně huh? tento zásad. Ok? <coughs> Namodase Bhagavato Arhato Sama Sambuddhase Namodase Bhagavato Arhato Sama Sambuddhase namo atasve bhagavato ahato samma sambudhasve iti piso bhagava arahang sammha sambundo vinja charana sampanno sugato Lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manusa nang budho bhagava ti swakha to bhagavata dhamma sandhiti ko akali ko ahi pasi ko upani ko patchattang vedita bo vinuhi tiya supati panno bhagavato saava kasa bhagavato saava kasa gua bhagavato saava kasa Bhagavato savaka sangwa yadidang Yadidhám purisa purisa ni attha purisa pugala ese Bhagavato savaka Sávaka Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo anuttarang punyakhetang Lokasáti evang buddhang saranthanang dhammang sangang chavikavu bayam va chambitattam va lomaṃ hamsū na he satiya kāraṇīya matta kusalena yantam sako uju ce suvacho, ce suba cō cha semudu anatimāni santū Santindryoče nípakoče apanga bo kulesu ananugindoa načakudam samachare kinciye pare upavadeyong supinova chemina hantu sabbe satta bhavantu sukhitatta ta yekechipa tasava tava anavasesa Díghává yevá mahantává Majima rasaka anakatullá Díthává yevá addíthá yechedúre vasanti avidúre Bhūtává sambhavé sivá sabbe Satta bhavantu sukítáttá Naparoparam nikumbete naatimanyete katanchinam kamchi Vyárosaná patighasányá náányá manyá sádukám mi chyye Mátaá yataá niyám putta máyusa eka putta manurakhe Evvampi sabbha bhútesu manasam bhávaye aparimána Mettancha sabbha lokás min manasam bhávaye aparimána इत्तां चरांग निसीनो वा यावतस्स विगतमिद्वा एतम सतिमदित्तय ब्राह्ममेतम विहारमिदमाहु द्वितीय चानुपागम आसीला कामे नहि ti ete na sachae hotute jaya mangala na nasantu sabupada va ete na sachae sabbe roga te no. mangala suta hmm? ekam samayam bhagava Sávatiyam viharati anáta pindikas sáramen atakho anyatara devata abhikanta yaratyá abhikanta vanná kevalakappam jetavanam ubhásetvá yena bhagavá tenupasamka miupasamka mitvá bhagavantam abhivaditvá ekamantam matási Ekamantam mantam thita khosa devata bhagavantam ghataya aja bhasiya Bahudeva manusha mangalani achintayu makankhamana sottanam bhohi mangalam utamang Asevana cha balanam panditanam cha sevana puja cha pujaniyanam etam mangalam utamang Vahusachan <coughs> ca sippan ca vinayo ca susikhito subhasita ca yavacha etam mangalam utamang Mata pitu, nam, putta dharasa sangaho anakula kamanta etam mangalam utamang Danam ca dhamma Apamado do chadamme su mangala mutam ang arati, <coughs> <coughs> um, no. arati virati papacha eh mana arati virati papacha nanuchana yes low for of tam um. uh, no. uh, mangala mutam Gavo cha Nivato cha Santuti cha Kale na Dhamma Savanam Metam Mangala Mutamang Khantiva Sova cha Sata Dasanam Kale na Dhamma Saka cha Etam Mangala Mutamang Tapo cha Brahma cha Ariyasa na Nibbána saci kiryacha etam mangalam utamang Futasaloka damehi citam yasana kampati Asokam virajam kemang etam mangalam utamang Eta disani katwana sabata maparajita Sabata sottim gat tesam mangalam utamang ete na sačeva žena hot tu téď ja na sačeva žena na santu sabu Ete na sačeva žena sabbe roga upassamentute nakata jaka bután nam pápa hantu te sam upádave a teď prenos akāsattā chabummaṭhā devānāgā mahidikā puṇyaṃ taṃ anumoditva ciram rakantu lokasāsanaṃ akāsattā chabummaṭhā devānāgā mahidikā puṇyaṃ taṃ Chiram Rakantu tu Sabitiyo Vivajjantu Sabba Rogo Vinasatu Mate suki diga yuko Yukobhava Bhavatu Sabba Mangalang rakantu Sabba Devata Sabba Budha ne Sada Sati Bhavantu Te Bhavatu Sabba Mangalang Rakkantu Sabba Devata Sabba Dhamma Anubhávene Sada Sati Bhavantu te, bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata, sabba sanga, anubhavene sada, suti, Bhavantu te devo, vasatu kale sassa sampati Hetucha pito bhavaturo ko Raja bhavatudammiko bhavatu dhammi ko, teču na saji jakuti betsko. Tak <laughs> budu jenování zgal ne to tak Konce a doufám, že všichni budeme pokračovat a sejdeme se zase na nějaký jediný zásad nikdy. Tak já bychom chtěl těž poděkovat pro si hodného, vám tomu, že přišel. Bylo mi ctít, až nám dal dar, darmi, který brezší všetky ostatné dáry a který je najvzácnejší. tak jsme mu veľmi vďační a uh, chcel bychom poďakovať malým dárom pre vás kniha a plus nějaké príspevky, čo jsme sa pre vás vyzbierali. Vím, že vy nič nepotrebujete a nič nechcete, ale voli nám, aby sme nahromadili zásluhy, tak to prosím príjete. A ještě doufám, že se někdy v budoucnosti, když zase budete v Evropě, tak bychom vás rádi viděli a setřídí se s vámi. Něco okay. A ještě společnou fotku, jak by... nebo no.